Sendaian estilo eta alde orotarako gitarrei plaza eskehneiz artista ezberdinak egoko dira Oholtzara Uzaiaren 7 behatzira, 9 iragaitekoa da Gitarralde festivala eta 10. urteurrenaren ospakizun antolatzeko Sendaiako herriko etxearen inguruan kitarralde elkartea, Turismo Bugulegoa eta Besta Batzordea bildu dira. Michel Muñoz Sendaiako herriko etxeko kultura zi negotia. Aurten 10. edizioa ospatzen dugu. Eta lan egindugu partai e, kultura zerbitzua, besta komitea, turismo bulegoa eta gitaralde elkartea, noski, e, jamari ekaia gure e, zuzendari artistikoa e, baita. Zasbitik behat zira iraganen da, eta data horietan artista ezberdinak ekarra dituzue euskal herrikoak eta atzerrikoak ere. Bai. Hor duan egitarraua -gitarra, e presentatzeko e Lenik e Zazpian ukanen e dugu Bruno Michel Abati, gitara klasikoa egiten du berak eta gero hemengo artista bat ukanen e dugu, Rupert Ordurika. Hori e konzertu hori eh, gaztelu haretuan eh, da. Eta gero, eh, bigarren egunean, sortzian berriz emengo artistak ukanen ditugu, Pauline eta Juliet ezagunak dira oraina eh, ipar alde honetan. Eta gero, Mike Stern hori eh, jazz rock gitarra egiten du eta oso ezaguna da gitarra zaletan. Eta 9an gitaldire konzertu hondiena izan dena. Lenik Mick Michael Jones, eh jadanik etorria da eh, eh festivalean eta azkenik Thomas Dutron eh, artista ezaguna den Thomas Dutron, udi eta horiko da gure 10 edizioa ospatzeko. Pakitarralde festivala daian usta iran zazpiti bat zira ira geitekoa da, ebeti ere osasun egoerak albidetzen badu, eta erreserbak dagoeneko egin daitezke handai marratxoakultur.fr egunean.